David Wilkerson, un pastor american, a fost trimis de Dumnezeu în mijlocul bandelor de adolescenți pentru a le da acestora pe Iisus Hristos. În episodul trecut din serialul Crucea și Pumnalul, am urmărit împreună cu el fața neagră a New Yorkului, cu imoralitatea și violența pe care acești tineri le trăiesc într o profundă nevoie de a fi semnificativi și de a fi iubiți. Și măcar că aceștia conviețuiesc în bande, David avea să constate că una din cele mai mari probleme ale băieților și fetelor este singurătatea. Ce avea să facă el, un pastor de țară, în fața unor probleme atât de mari din Marea Metropolă Americană? Nu știa, însă mintea i-a zburat la un vis frumos, o casă pentru adolescenți, o casă unde aceștia se poată găsi hrană și adevărata dragoste a lui Isus Hristos. Dar până la realizarea unui asemenea vis, avea să mai treacă ceva timp. În episodul de astăzi însă vom urmări întâlnirea fierbinte dintre David Wilkerson și conducătorii a două din cele mai vestite bande. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt M-am reîntors în New York o săptămână mai târziu cu o stare de spirit ciudată. Pe de-o parte, visul meu m-a în culmea fericirii. Pe de altă parte, eram deprimat și confuz. Cu cât am învățat mai mult despre natura inamicului din marele oraș, cu atât mai pregnant se reliefa incapacitatea mea de a-l învinge. Inamicul pândea de fapt din spatele condițiilor sociale create de mahalalele New Yorkului. Gata să înhațe băieții singuri și flămânzi după dragoste adevărată. Și inamicul le oferea promisiuni mincinoase, de siguranță și libertate, de fericire și răsplată. Și-a botezat promisiunile cu nume inocente, clubs, adică cluburi, nu bande criminale, pot, nu narcotice, Fish jumps nu adică un dans excitator, nesatisfăcător și plin de furie și jitterbugging, nu o luptă disperată pe viață și pe moarte. A format în aceste victime personalități la care este aproape imposibil de ajuns. A ridicat în jurul acestor băieți un zid gros de duritate protectoare, i-a făcut mândri de duritatea lor și astfel i-a separat de restul lumii. În fața unei astfel de puteri, mi-am văzut slăbiciunea. Nu posedam armele necesare pentru a-mi vinge. Nu aveam experiență în acest sens, nu aveam bani, nu aveam nici măcar o organizație care să mă sprijine. Mi-era frică de bătaie? Mi-am adus aminte de o altă împrejurare în care mi-a fost frică de bătaie pe vremea când eram copil și mutasem în Pittsburgh. La școală n-am fost calificat niciodată ca un om al succesului, Eram un copil firav, chiar mai slab decât sunt acum, dacă este posibil așa ceva, și simpla idee că aș putea primi un pumn mă făcea să tremur. Cu toate acestea, este nostru în faptul că în tot timpul liceului n am fost provocat niciodată la bătaie pentru că aveam reputația de a fi un tip puternic. Am ajuns la această reputație ridicolă și falsă într-un mod neobișnuit și cu cât mă gândeam mai mult la această împrejurare, cu atât mai mult începeam să mă întreb dacă nu cumva are vreo semnificație pentru situația mea de acum. În școală era un băiat bătăuș, pe nume Chuck. A fost primul băiat despre care am auzit vorbindu-se după ce ne-am mutat la Pittsburgh. Încă înainte de a despacheta diamantanele, am aflat că Chuck îi bate întotdeauna pe noi veniți și că ar trebui să mă ferez de el mai mult decât de alții Pentru că era pornit în mod deosebit împotriva copiilor de pastori Ei bine, auzind aceste lucruri, cea m-a făcut să se tremur chiar înainte de a-l vedea Ce voi face când îl voi întâlni? I-am pus lui Dumnezeu această întrebare și răspunsul mi-a venit repede și clar Lucrul acesta nu se va face prin forță, nici prin tărie, ci prin Duhul meu Era un verset biblic L-am căutat și l-am găsit, Zaharia, capitolul 4, versetul 6, apoi l-am luat ca moto pentru mine. Și când a venit Zion, care a trebuit să stau față în față cu ceac, m-am hotărât să mă încred în această promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi va da din curajul lui Dumnezeu ca să pot înfrunta orice bătăuș. Și, foarte curând, mi s-a dat ocazia să-mi testez teoria. Într-o dupămasă de primăvară mă întorceam singur de la școală. Mi-aduc aminte că purtam un rând de haine noi, ceea ce era pentru mine un motiv în plus să mă oferez de o luptă pe stradă. Pentru un rând de haine noi se făceau mare economii la noi în casă, ca să-mi pot permite să le distrug într-o încăierare. Și dintr-o dată, din față, un băiat se apropie spre mine. Mi-am dat seama că nu putea fi altul decât ceac. Mergea și pe cealaltă parte a străzii, dar în momentul în care m-a văzut a trecut strada îndreptându-se spre mine, masiv ca un taur și mărâind furios. Era un băiat solid, uriaș, cred că avea cu 20 de kilograme mai mult decât mine. S-a înfipt în fața mea în așa fel încât a trebuit să-mi dau capul pe spate ca să-l pot privi în ochi. S-a oprit inert, cu picioarele crăcănate și cu mâinile pe șolduri blocându-mi calea. Tu ești băiatul predicatorului, da?" Recunosc că în acel moment toată nădejdea mea în curajul divin s-a risipit. Adevărul e că îmi tremurau genunchii de frică. Nici prin forță, nici prin tărie, ci prin duhul meu. Nici prin forță, nici prin tărie, ci prin duhul meu, zice Domnul oștirilor. Repetam în mintea mea acest verset, mă gățeam de el în timp ce cea își bătea joc de mine. Primul lucru de care s-a legat a fost că arătam caragios în hainele mele noi. Apoi m-a atins într-un punct foarte sensibil, spunându-mi că sunt un bleg. Am mai avut ceva de spus despre copiii de pastori în general. Prin Duhul meu, zice Domnul. Încă nu scosesem nicio vorbă și totuși în lăuntrul meu se întâmpla ceva. Teama din mine începea treptat-treptat să se topească, iar în locul ei apărea încrederea și bucuria. M-am uitat în sus la ceac și i-am zâmbit. Ceac se-nfuria din ce în ce mai tare. I s-a înroșit fața în timp ce mă provoca la bătaie. Eu zâmbeam în continuare. Ceac a început să-mi dea târcoale cu pumnii încleștați, mișcându-și brațele ca o pompă și făcând fandări scurte spre mine. Începea să-și dea seama că, în mod inexplicabil, fărâmei de om din fața lui, pur și simplu nu era frică de el. Mă învârteam și eu ca și el, neîncetând să-l privesc în ochi, dar zâmbind tot timpul. Până la urmă, m-a lovit. A fost o lovitură cam nesigură, care nu m-a durut prea tare. Pe deasupra, m-a prins într-un moment de balans, astfel încât nu m-a aruncat la pământ. Am râs în sinea mea. Apoi, ceac s-a oprit și a lăsat brațele în jos, s-a tras în spate, s-a întors și a pornit pe stradă în jos. A doua zi, la școală, se știa cum l-am bătut pe cel mai mare bătăuș din oraș. Ceaca a povestit la toată lumea. A spus că sunt cel mai tare, cel mai dur tip cu care s-a bătut vreodată. Se pare că le-a spus o poveste umflată pentru că, după acest incident, am fost tratat cu respect de întreaga școală. Ar fi trebuit să le spun copiilor adevărul, însă n-am făcut-o niciodată. Pentru că aveam astfel un fel de poliță de asigurare pentru viitorul meu. Dar mai era ceva. Uram bătaia și nu m-am simțit niciodată în stare să mi-iau revanșa. Mă întrebam în sinea mea dacă această amintire a mea din liceu nu are cumva o importanță anume pentru situația în care mă găseam eu acum. Oare nu stăteam în fața unei probleme similare un dușman mult mai mare și mai puternic decât mine? Poate că există un paradox în lipsa mea de putere, poate că tocmai în această slăbiciune stă o putere, pentru că știam cu certitudine că nu puterile mele trebuia să-mi pun în crederea aș fi putut să mă amăgesc pe mine însumi că banii sau relațiile sau o anumită pregătire în sociologie ar fi fost de folos în această situație. Pentru că nu le aveam. Însă dacă visul meu despre un început nou și despre un mediu nou de viață pentru astfel de băieți și fete era corect, atunci poate că Dumnezeu ar alege în mod deliberat un om atât de puțin pregătit ca mine, pentru ca lucrarea să fie strict dependentă de el, de la bun început, nici prin forță, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, așa zice domnul oștirilor. M-am hotărât așadar să fac primul pas pentru a-mi transforma visul în realitate. Primul lucru pe care aveam nevoie să știu era dacă îmi puteam permite îndrăzneala de a avea asemenea vise. Este într-adevăr posibil ca adolescenții toxicomani ai bandelor niorcheze să se schimbe radical, așa cum visam eu? Mi-am amintit cum insista bunicul meu că mesajul central al Evangheliei este transformarea. Și știam pe din afară pasajul la care se referea când spunea acest lucru. Adevărat, adevărat îți spun, zise Isus lui Nicodim, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea.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 Dar ce este născut din Duh, este Duh. Așa că, dacă va fi ca acești băieți să se schimbe, transformarea va trebui să se producă în Duhul lor, în inima lor. Eu eram conștient de asta. Eu nu voi putea face niciodată această schimbare în lăuntru lor. Aceasta este lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt. Dar eu aș putea fi canalul prin care... Duhul Sfânt ar fi putut ajunge la acești băieți. Ei bine, în dilema aceasta exista o cale de a afla răspunsul. Până acum doar mă plimbasem și trăsesem cu la viața orașului. Acum era timpul de a face prima mișcare. Mi-am luat inima în dinți. Le voi vorbi acestor băieți cu convingerea că Duhul Sfânt îi va atinge acolo unde eu nu aveam putere să ajung. Am început să mă interesez care sunt cele mai dure și mai violente bande din oraș. Mi s-au repetat de mai multe ori aceleași nume. The Chaplains, adică capelanii, și Mau Maus, două bandele fiind din Fort Green, Brooklyn. Bandele respective trăiau în teritorii bine delimitate pentru fiecare dintre ele, în complexul de construcții de locuințe Fort Green. În apartamentele acestor blocuri turn locuiesc mai mult de 30.000 de oameni, majoritatea dintre ei fiind negri, portoricani, un mare procentaj trăind din ajutorul de șomaj. Bandele luptătoare care s-au stabilit în această zonă sunt separate și din punct de vedere rasial. The Chaplains, capelanii, sunt băieți negri, iar Mau Maus sunt spanioli. Cele două bande nu luptă una împotriva celeilalte, ci obișnuiesc să se alieze împotriva celor ce le amenință teritoriul. În momentul de față, declaraseră război poliției. Băieții aveau o metodă de atac destul de originală. Așteptau pe câte o clădire, cu un sac cu nisip atârnând pe marginea acoperișului. Când un polițist trecea pe dedesubt, încercau să arunce peste el sacul greu de peste 4 kilograme. Până la această oră de duseră greș, pentru că nu reușeau să-și calculeze bine timpul căderii, însă se apropiau tot mai mult de momentul sincronizării. Poliția, pentru a-și lua revanșa, folosea bastoanele la cea mai mică provocare și interzicea adunarea în grupuri mai mari de trei băieți la un loc. Am considerat deci că Fort Green este cel mai potrivit loc pentru a pune la încercare pe Duhul Sfânt. Într-o dimineață de vineri, am luat cu mine pe un prieten, un trompetist, pe care îl chema Jimmy Stall. Am condus peste podul Brooklyn și am ajuns într-o aglomerație de cărămizi și sticlă numită Complexul de Locuințe Fort Green. Am parcat lângă școala de stade pe strada Edwards și ne-am început testarea. Tu stai aici lângă Felinar," i-am spus eu lui Jimmy, și cântă din trompetă. Dacă se strâng oameni..." O să mă ridic pe soclu și o să le vorbesc. Bine, bine, dar ce să le cânt? Ce-ar fi să cânți înainte soldați creștini? Așa că Jimmy a început să cânte la trompetă înainte soldați creștini. Cânta tare și plin de viață. Ferestrele apartamentelor de peste drum s-au deschis cu zgomot, lăsând să iasă la iveală capete curioase. Apoi au apărut în jurul nostru puzderie de copii. Cu zecile? Îi atrăgea muzica și nu conteneau cu întrebările. Vine circul nene, o să fie o paradă? I-am spus lui Jimmy să continue. Apoi au început să sosească și adolescenții. Parcă erau toți în uniformă. Purtau niște jachete de un roșu puternic cu banderole negre pe braț și cu inițialele MM cu sute pe spate. Unii purtau pantaloni strâmți, cămăși viu colorate și pantofi ieftini cu talpă subțire și tocascuțit. Aveau bastoane la ei. Aproape toți purtau pălării, Alpin, elegante și cu borul îngust, aproape toți purtau ochelari Doamne, am spus în mine însumi Au venit aici căutând cu disperare ceva profund Toți vor să fie mai mari decât sunt Toți doresc să scape de singurătate După ce Jimmy și-a cântat cântecul de vreo 15-20 de ori S-au adunat cam 100 de băieți și fete Au început să mișune de colo-colo și să-și arunce unii altora în jurături amestecate cu huiduiel. O parte din ele ne reveneau însă și nouă. Și atunci m-am urcat pe soclul felinarului și am început să le vorbesc. Rumoarea creștea, nu știam ce să fac. Jimmy mi-a spus din vârful buzelor, nu te aude nimeni. Dar chiar în acel moment am fost scos din încurcătură. Strigătele au încetat brusc și am văzut peste mulțimea de capete o mașină a poliției parcând lângă trotuar. Polițiștii au coborât și au început să-și crească drum prin mulțime împingându-i violent cu bastoanele. Gata, s-a terminat, plecați de aici Tinerii s-au dat la o parte să le facă loc polițiștilor Dar au strâns rândurile din nou în urma lor și n-au plecat Dă-te jos de acolo, mi-a spus un polițist Și când am ajuns în fața lui m-a întrebat Ce vrei să faci? O demonstrație? Nu, domnule, predic Aici nu, avem destule necazuri în cartierul ăsta Și fără să adunăm la oaltă toate lichielele cartierului în acest moment au intervenit băieții și fetele. Au strigat că nu se poate să mă lase să plec și să nu predic. Au spus că este anticonstituțional. Polițiștii n-au fost de acord cu acest argument. Înainte ca eu și Jimmy să ne dăm seama bine ce se întâmplă, ne-am trezit îmbrânciți prin mulțime până la mașina poliției. La postul de poliție m-am agățat de argumentul băieților. Dați-mi voie să vă întreb ceva, am spus eu. Nu am dreptul ca cetățean să vorbesc cu oamenilor pe stradă? Ba da, au admis polițiștii, dar numai dacă o faci sub steagul american. Așa că o jumătate de oră mai târziu, Jimmy a început să cânte din nou înainte soldați creștini, de data asta însă în spatele nostru flutura un enorm steag american împrumutat de la un director de școală care era solidar cu noi. Și în loc de piedestalul unui felinar, acum aveam un scaunel pentru pian. Jimmy a suflat în trompeta lui înspre sud și înspre nord, înspre est și înspre vest și câteva minute mai târziu stăteam din nou în fața unei gloate care ne huiduia. Singura diferență era că de data asta le păream niște eroi. Le câștigasem din nou simpatia din cauza problemei noastre cu poliția. Cu toată reclama pe care ne-o făcusem, manierele audienței noastre nu se schimbaseră prea mult. M-am ridicat pe scăunel și am încercat din nou să acopăr gălăgia mulțimii cu glasul meu. Sunt un predicator de țară, am strigat eu. Vin de la 300 de mile depărtare și am un mesaj pentru voi. Dar nimeni nu m-a Chiar în fața mea o fată și un băiat dansau lovindu-și coapsele unul de altul, lucru care a stârnit fluierăturile și aplauzele privitorilor. Alții i-au urmat. Sigările atârnau în colțul gurii în timp ce trupurile lor vibrau din cauza entuziasmului. Cu siguranță nu era o atmosferă prea potrivită pentru predică. De disperare mi-am aplecat capul. Doamne, am spus, nici măcar nu pot să le atrag atenția. Dacă vrei să faci cu mine o lucrare aici printre ei, Doamne, mă văd obligat să-ți o cerție. În timp ce mă rugam, schimbarea a început să se producă. Mai întâi s-au așezat cei mici. Când am deschis ochii, am observat că mulți dintre cei mari care stătuse răsprijiniți de gardul școlii fumând stăteau acum drepți, cu pălările în mână și cu capetele ușor plecate. Am fost așa de uimit de liniștea care s-a lăsat atât de spontan încât nu-mi puteam găsi cuvintele. Când în sfârșit am reușit să vorbesc, am hotărât să spun versetul 16 din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Le-am spus atunci că Dumnezeu îi iubea acolo, așa cum erau, că el știe ce fel de oameni sunt ei, că le cunoaște ura și furia, că știe că unii dintre ei au comis crime, dar că Dumnezeu știe și ce vor fi ei mai târziu, nu numai ce au fost în trecut. Și asta, asta a fost tot. Am spus ce-am avut de spus și m-am oprit. S-a lăsat o tăcere grea și semnificativă. Auzeam steagul fluturând într-o adiere ușoară. Le-am spus atunci fetelor și băieților că voi cere să li se întâmple ceva special, că voi cere o minune, voi cere ca în momentele următoare viețile lor să fie complet schimbate. Mi-am plecat capul din nou și l-am rugat pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea. Apoi mi-am ridicat capul. Nimeni nu mișca. Am întrebat dacă dorește cineva să vină în față să stăm de vorbă. Niciun răspuns. Era o situație penibilă. Dar l-am lăsat pe Duhul Dumnezeu să mă călăuzească. Părea însă că El nu vrea să o facă. Apoi m-am trezit vorbind fără voia mea.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 Cel masiv a mai înaintat câțiva centimetri. Bate palma, predicatorule, a spus el. Eu sunt Backboard, președintele capelanilor. Însă nu cunoșteam jargonul de bandă, așa că în momentul în care mi-a întins mâna, am încercat să-i o strâng. Atinge-o doar, predicatorule, a spus Backboard, bătându-și palma deschisă de-a mea. M-a studiat curios o vreme, apoi mi-a spus... Bine, ești în regulă, predicatorule. mai dat gata." Apoi, backport m-a prezentat vicepreședintului Stagecoach și celor doi comandanti supremi. Nu știam ce să mai fac. Cu inima bătând mi puternic, i-am făcut un semn lui Jimmy și ne-am depărtat puțin de mulțime împreună cu cei patru băieți. Stagecoach spunea într-una că mesajul meu a fost mișcător. Știi, Davy, mi-a spus el. Mai vine pe aici o bătrână cu pelerină neagră și cu un coș cu dulciuri. Insistă mereu ca băieții să se lase de prostii, dar nu ne mișcă niciodată. Dar mesajul tău, să știi, a fost, a fost mișcător. Le-am explicat băieților că nu eu i-am mișcat, ci Duhul Sfânt. Le-am spus că Duhul lui Dumnezeu vrea să le atingă mândria și aroganța. Am spus eu uitându-mă direct în ochii lor, și încrederea în sine, în voi înșivă. vă. Astea toate nu sunt decât o poșghiță de suprafață pentru a ascunde că, în realitate, în voi, există frică, multă frică și multă singurătate. Ei bine, știți ce vreau să vă spun? Duhul Sfânt dorește să spargă această poșghiță și să intre sub ea în inima voastră ca să vă ajute să luați totul de la capăt. Hei, omule, și ce ar trebui să facem? M-am uitat la Jimmy, dar expresia feței lui nu-mi era de niciun folos. La biserică le-aș fi cerut acestor băieți să îngenuncheze în fața altarului, dar cum puteam să le cer asta în mijlocul drumului, în fața prietenilor lor? Și totuși, poate nu-mi lipsea decât un pic de curaj. Schimbarea care trebuia să se producă în viețile lor, trebuia să fie radicală. Așa că, Poate că și simbolul trebuia să fie neobișnuit. Ce trebuie să faceți? Le-am spus. Păi, aș vrea să îngenunchiați chiar aici, în stradă, și să rugați, voi și vă, să-L rugați pe Duhul Sfânt să vină în viețile voastre, ca să puteți deveni oameni noi. Noi, creaturi în Hristos, spune Biblia. Acest lucru vi se poate întâmpla și vouă, acum, chiar aici. S-a lăsat tăcerea. Atunci am început să-mi dau seama că mulțimea aștepta liniștită să vadă ce se întâmplă. Până la urmă, Steici că o ce-a spus cu vocea sugurmată. Backboard, tu vrei? Dacă vrei tu, vreau și eu. Spre uimirea mea, cei doi lideri a uneia din cele mai temute bande din tot New York-ul s-au lăsat încet, încet pe genunchi. Cei doi comandanți supremii au urmat. Și-au descoperit capetele, ținându-și respectos pălăriile în mână. Doi dintre ei fumau, dar și-au scos imediat țigările din gură și le-au aruncat în drum, unde continuau să ardă mocnit în timp ce eu am spus o rugăciune foarte scurtă. Doamne Iisuse," am spus eu plin de emoție, Doamne Iisuse, iată patru dintre copiii tăi care vor să facă un lucru foarte, foarte greu." Doamne, stau aici în genunchi, în fața ta, rugându-te să intri în inimile lor și să-i faci oameni noi. Vor ca tu să-i scapi de ură, de violență, de singurătate, vor să știe pentru prima dată în viața lor că sunt iubiți cu adevărat. Îți cer ție acest lucru, Doamne, iar tu nu-i vei dezamăgi. Amin. Backboard și stagecoach s-au ridicat, apoi cei doi comandanți supremi. Nu-și ridicau capetele. Le-am spus că poate doresc să rămână singur o vreme sau poate că ar dori să găsească o biserică în care să meargă. Fără să scoată o vorbă, băieții s-au întors și și-au croit drum prin mulțime. Cineva a strigat, Hei, backbord, cum e când te pocăiești?" Backbord le-a spus să nu-l mai bată la cap și nimeni n-a mai râs de el din momentul acela. Mă temeam că nu era suficient de matur ca să nu răspundă cu violență în cazul în care ar mai fi îndrăznit careva să-l ironizeze. Am părăsit apoi Ford Green împreună cu Jimmy, beți de bucurie. Nu ne așteptam ca Dumnezeu să ne răspundă atât de surprinzător. Backboard, stagecoach și cei doi comandanți supremi îngenunchiați la un colț de stradă. Greu de crezut. Ca să fiu sincer... Noi eram pregătiți pentru reacția liderilor bandei Mau Maus. Erau acolo, în mulțime, în transformarea din backboard și stage coach, cu un amestec de uimire și dispreț. După ce capelanii s-au depărtat, mulțimea a început să-i cheme pe liderii bandei Mau Maus. Israel! Niki! Hai! Acum e rândul vostru! La negrie ea nu le-a fost frică! Doar nu o să vă purtați ca niște lași! Astfel de strigăte i-au determinat să înainteze. Israel, președintele Bandei, era un băiat simpatic. Mi-a întins mâna și mi-a strâns-o ca un gentleman. Nicky, însă era altfel. Mi-aduc aminte că atunci când l-am privit, am gândit care cel mai dur chip pe care-l văzusem vreodată. Bună, Nicky, i-am spus eu. M-a lăsat cu mâna întinsă. Nici măcar nu s-a uitat la mine. Pufoia nervos din țigară. Dute, dracului, predicatorule!" Mi-a spus. Avea un fel ciudat de a vorbi. Glasul lui era sugrumat și parcă se bâlbuia. Știu că nu prea-ți plac, Nichi," am reluat eu, dar să știi că eu simt altfel pentru tine." Nichi, eu te iubesc." Am făcut un pas spre el. Dacă mai faci un pas spre mine, predicatorule," mi-a spus el, în felul lui chinuit de a vorbi, Te omor!" Ai putea face într-adevăr asta?" Mai putea să mă tai în o mie de bucăți și să le arunci în stradă, dar să știi că și atunci fiecare bucățică din mine, Niki, te va iubi, înțelegi? Însă în timp ce o spuneam, mă gândeam, dar ție, Niki, nu ți-ar folosi la nimic. Nu există dragoste în lumea asta care să te miște. Ești de piatră. Înainte de a părăsi Brooklynul? i-am pus pe backboard și stagecoach în legătură cu un pastor local care să-i poată sprijini în timpul creșterilor lor spirituale. Cred însă, i-am mărturisit lui Jimmy, cred însă că ar fi mai bine să-i verificăm și noi din când în când. Sincer vorbind, niciunul dintre noi nu puteam scăpa de bănuiala că băieții doar se distraseră puțin pe socoteala noastră. Gwen m-a certat când i-am dezvoluit această bănuială la întoarcerea mea acasă. Hei, David Wilkerson!" a spus ea. Nu-ți dai seama că ți s-a împlinit exact ce ți-ai dorit o timpul? Ai cerut Duhului Sfânt o minune, iar acum când ai primit-o, cauți argumente împotriva ei? Oamenii care nu cred în minuni, n-ar trebui să se roage pentru ele." Cu adevărat, ori de câte ori Domnul Isus ne trimite în vreo lucrare pentru numele Lui, trebuie să ne așteptăm la ajutor, călăuzire și răspuns din partea Lui. În episodul următor vom asista la amploarea pe care o va lua misiunea începută de David. Trecând pe una din străzile unui cartier spaniol, el aude o cântare creștină care venea de la fereastra unui apartament. Urcând la etaj, avea să descopere o adunare creștină cu oameni simpli